S-ar cuveni S-ar cuveni ca inima aceasta, prin flacără trecută orțepușă, De mult să fie țândări și cenușă, Cum au muncit-o fierul și năpasta. Și totuși ce vrăjită nu lușă de aur Îmi atinge iarăși coasta, Ca să trezească apriga și casta nădejdea adormită după ușă. Ce curcubeie tinere me anunță După furtună fragedă recoltă, Aici un spic și colo e grăunță, noi crini răsari din lacrim de revoltă. Nu, inima aceasta nu renunță, luceferii citindu-și pe boltă.